Negyedik fejezet Veszedelmes ebéd Másnap félettájban érkeztek meg Don Herrad úr egy könnyű kocsin, melyet a házúra a rendelkezésükre. Impozáns épület volt zöld, rácsos ablakaival és hatalmas kapujával a nagy kert közepén. A kertet magas, sötét ciprusok szegélyezték. Széles kő lépcső vezetett fel a nyitott és tágas verandára, amelynek korlátját teljesen ellették a futó növények és a piros virágok. A korláton régi aszték hevertek. Sötét lávak, kőből faragott szobrocskák, indiánkések és nyílvesszők. A háttérben, a ház belsejébe vezető ajtó mellett egy hatalmas csonka oszlop állott. Talán valamikor egy régi templomhoz tartozott. Herradura a teraszon fogadta vendégeit. Arca kisé elkomorult, amikor Ramont is megpillantotta. Remélem nem haragszik, hogy fiatal barátunkat is magukkal hoztuk, kérdezte Don Káricál, miközben megszorította a házigazda kezét. A világért sem, mondta Herradúra, és mosoly terültetett az arcára. De lépjenek csak beszerény hajlékomban. A félhomályos fogadószobában, mely a teraszról nyílt, minden tárgy a letűnt aszték kultúrára emlékeztetett. Vigyorgó bálványok, íjak, nyílvesszők, lángyzsák, furcsa alakú benszülött kosarak voltak összezsúfolva a magas polcokon. A vendégek figyelmét azonban leginkább egy hatalmas szobor kötötte le, mely a szobasarkában sarkában volt felállítva, és apró lángok vöröses fénye körül. A szobor egy mezítelen ízmos férfi ábrázolt, akinek a baljában egy kiterjesztett szárnyú terpeszkedett. A madár tollazatának kidolgozása aprólékos és teljesen naturalisztikus volt, és különösen ellentétes hatást váltott ki a szobor stilizált egyszerűségével szemben. A bálvány lábára egy fény kígyó csavarodott, csillogó szemével merevebb bámulta a táncoló lángokat. – Kvetszálkoartl, a tollas kígyó szobra – magyarázta a házigazda. – Úgy hiszem nem sok hasonló szobor van egész Mexikóban. A Britis Múzeum egyik igazgatója mesés összeget ígért érte, de nem adtam el. Én eladtam volna, mondta Kárticál őszintén. Ezeknek az archeológiai értékeknek múzeumban a helyük, meg különben sem szívesen nézem mostanában nap, mint napollas kígyó szobrát. Felfogás dolga, mosolygott a házigazda. De menjünk ki a teraszra, ahol már bizonyára megterítették az asztalt. Az elhelyeskedés elég gyorsan megtörtént, a dúsan megterített asztalnál. A házigazda és Ramon háttal ültek a kertnek, míg Mercedes és az apja velük szemben foglalt helyet. Egy indián szótlanul hordta körül a tálakat. A beszélgetés nehezen indult meg. Don Káricál, aki szemköztült a házigazdával, végre megtörte a csendet. Az ön háza valóságos múzeum. Képzelem, mennyi pénzébe kerülhettek ezek a különféle régiségek, Don Herrad úr bólintott. Igen, de a régiségekért soha sem sajnáltam a pénzt. Mercedes egészen elmerült a kert Hosszan nézte a virágok pompáját, a katonásan merev sötét ciprusokat, a hatalmas kőmedence vízililliumokkal és hatalmas levelekkel tarkított vízfelületét és a díszes vaskaput. A kiárat mellett mindkét oldalon sűrű bokrok sötétlettek. Mercedesnek úgy tűnt, mintha a bokrok között mozgott volna valami vagy valaki. Don Herrad éppen lehajolt, hogy felvegyen a mozaikpadlóról padlóról egy ezüst poharat, amit egy pillanattal előbb lesodort a bátújával, mikor a bokrok között egy kéz bukkant elő. Vigyázat! sikoltotta a Mercedes, és ösztönös mozdulattal az apjába kapaszkodott. Lövésdőrend. A golyó donkáricál feje mellett fúródott a falba. A következő pillanatban Rámon megfordult, és villámgyorsan előrántotta a fegyverét. A felszálló lőporfüst elárulta a merénylő rejtek helyét, de a fiatalember mégiscsak találomra tüzelt, mert nem látta ellenfelét. A lövésre fájdalmas ordítás volt a válasz. Egy véres alak bukott ki a bokrok közül. Egy indián volt, a kezében még ott füstölgött a pisztolya. Rámon már-már újból meghúzta a ravaszt, amikor a merénylő megtántorodott és elejtette pisztolyát. Most a házigazda tüzelt, és a golyója célba is talált. A merénylő úgy vágódott el a nagy kőmedence mellett, mintha sújtotta volna agyon. A férfiak oda a mozdulatlan alakhoz. Rámon csak egy pillantást vetett a földön fekvő ember arcára és üveges szemére, aztán a házigazdához fordult. Kár volt a második golyóért. A fickó sebesülten esetleg bevallhatta volna, hogy kibérelte fel a merényletre. Herradúra vállat vont. Erre igazán nem gondolhattam, amikor lelőttem. Egyébként régi elvem, szemet szemét. A merénylő megkapta méltó jutalmát. Nem kétséges, hogy a golyó nekem volt számva, csak az mentett meg, hogy a lövés pillanatában véletlenül éppen lehajoltam. A golyó apámhoz is közel járt, jegyezte meg Mercedes sápadtak. De ha kiszemelt áldozat én voltam, mondta a házigazda, ismerem ezt az ember. Egy héttel ezelőtt bocsátottam el a szolgálatomból. Intett a cselédeknek, akik a lövések zajára tűntek fel az épület mögül, de nem mertek közelebb jönni. Vigyétek ezt a fickót hátra, később majd intézkedem a további sorsáról. A peónok megragadták a holttestet és megindultak gyászos terhükkel. – Elnézést kérek a kínos incidensért, – mondta a házigazda. – Ha önöknek is úgy tetszik, folytassuk az ebédet. – Nem, – jelentette ki Mercedes határozottan. – Én többet nem ülök le ahhoz az asztalhoz. Herrad úr könnyedén meghajolt. Ahogy parancsolja Szenyörita, ebédeljünk talán bent. A lány megrázta a fejét. – Nem, szeretnék hazamenni. Kérem, ne vegye rossz néven, de nem tudok maradni tovább. A házigazda arca megkeményedett, a mosoly eltűnt az arcáról. Ebben a pillanatban ijesztően hasonlított a furcsa bálványokhoz, amelyekkel tele a lakását. Még az színe is megváltozott, és a lávakő szürkeségére emlékeztetett. Éles pofasonsa megfeszült a bőr alatt, szeme kesken szűkült össze. Nagyon fáj, amit most mondott szenyorita, de az ön óhaja természetesen parancsa számomra. A kocsin nem mehetünk, mert a lovak fáradtak, és a ménes csak este jön haza. De ha kedvük van, motorcsónakon jönni. – Örömmel! – vágott közbe a lány. Herrad meghajolt. – Azonnal intézkedem, hogy a motort rendbe hozzák. Tegnap egy kis baj volt vele, de csekéség az egész. Tíz perc múlva indulhatunk. Herrad kezelte a motort, míg a többiek a bárka órában foglaltak helyet, a levelekből szőtt szőnyegekkel a ülése. A motor kattogásán és a víz csapkodásán kívül nem hallatszott más hang. A motorcsónak nyomán hosszú fehér sáv húzódott végig az olajos vizen, merészen és határozottan, mint egy éles vonal. A szél fokozatosan erősebb lett, és a hullámok időnként fehér tajtékot permeteztek az ülésekre. Mercedes a fiatal embert nézte. Ramón arca olyan mozdulatlan volt, mint amilyennek ennek azelőtt sohasem látta. A sem bent, csak a haja mozgott. A szél belefúdta a homlokába, és meglobogtatta a halántéka körül. A lány tekintete most herradúrára siklott. Egészen más férfi volt, erőteljes és szögletes, akár csak egy szobor. A nagy kalap beárnyékolta kemény arcát, és az álszi megfeszült előreugró állán. Erősen tartotta kezében a motor és mereven a vízre bámult. A motor pufogása hirtelen megszűnt. Herradúra felállt, valamit babrált a motoron, aztán kipróbálta az önindítót. Nem működött. – Ne fáradjon! – szólt rá a fiatalember. – Beszélgessünk egy kicsit. A férfi megütközve kapta fel a fejét. – Miről van szó? – Önről, szenyor! – válaszolta Ramon, és szemében baljóslatú fény jelent meg. Nem tudom, hogy milyen gasságot tervez ellenünk, de figyelmeztetem, hogy a legelső gyanús mozdulatra gúyót röpítek a koponyájába. Don káricán megügyközve bámult a fiatalemberre. Elment az eszerámon? kérdezte megdöbbenve. Ellenkezőleg, válaszolta a fiatalember komolyan. Nagyon jól tudom, hogy mit beszélek. Don, Herradúra ma ebédnél meg akarta gyilkoltatni önt. Ét! ördült föl a kormány ülő férfi. Ramon bólintott. Úgy van, mindent pontosan kitervelt előre. Szándékosan lökte le a poharat az asztalról, hogy lehajolhasson, és ezzel megadja aját a bokrokban elrejtőzött bérgyilkosnak. Miféle ostobaság? csattant fel Herradura. Donkáriccal tanács talanul méregette a két férfit, még mindig nem volt teljesen meggyőződve Herradura bűnösségéről. – Bizonyítsa be az állítását! – mondta Herradúra rekedtem. – Nincs bizonyítékom – válaszolt a De tudom, hogy így történt, és nekem ez elég. Semmi szükség sem volt arra, hogy a merénydőt lelője, miután az illető már megsebesült, és így nem jelenthetett többé veszély. Ön azonban nem akarta, hogy a szerencsétlen megszólaljon és esetleg valljon, bevallja a felbújtó nevét. – Ez mind meze! – tiltakozott Herradúra. – Úgy! – És az is mese talán, hogy ön a hírhet tolvas kígyó? – emelte fel a hangját Ráman. Halálos csendtámad, csak a csónakhoz ütődő hullámok neszét lehetett hallani. Herradúra arca szürke volt, mint a lávakő, amelyből a régi aszték szobrokat faragták. Szemében gyűlölet robogott. – Remélem, ön nem hiszi ezt az ostobaságot? Donkári nem válaszolt. Mercedes irtózattal nézte a arcú férfit. – Meggyőződésem, hogy azzal a szándékkal indult el velünk a motorcsónakon, hogy elpusztítson bennünket – folytatta Ramon könyörtelenül. – És azt hiszem, tudom is a tervét. – Kíváncsi ez! gúnyulódott a kormánynál ülő férfi. – A csónakon egy időzített pokolgép van elrejtve – mondta Ramon nyugodtan. – Ó, tehát magamat is el akarom pusztítani? – Nem, ezt nem gondolom – válaszolta Ramon. Ön egyszerűen a vízbe vetette volna magát, ha a pokolgép robbantásának az ideje eljött volna. Az időzítés alkalmasint az ön szerint történt. Amikor azt mondta, hogy a motort akarja rendbehozatni, már tudtam, hogy valami gazságon törje a fejét. Hát, azt képzeli, hogy itt a tó közepén vízbe akartam volna vetni magamat? kérdezte Herrad ura búnyosan. Ezzel el is árulta magát, csapott rá a fiatalember tehát a robbanás nincs is messze. Úgy van, itt a tó közepén akarta felrobbantani a motort. – Ostobaság! – dühöngött Herrad ura. – Talán azt képzeli, hogy én innek ki tudok húzni a partra. – Onnál is inkább hiszem, mondta Ramon, mert eléggé elővigyázatosnak tartom ahhoz, hogy bizonyos megbeszélt időn belül egy csónakot küldessen a motoros után. Ön aztán felkapaszkodott volna a csónakra. – Valóban fantasztikus terv. Gónyolódott Herrad de a hangja egyáltalán nem hatott meggyőzően. – Nézze csak meg, Mercedes, nem lát -e egy csónakot? – kérte Ramon a lánytól. – Én ugyanis nem vehetem le a szememet erről a tiszteletre méltó szenyorról. Csak ugyan jön egy csónak – mondta kis idő múlva. – Talán két kilométerrel lehet tőlünk. Ramon arca megkeményedett. Villám előkapta a pisztolyát. Két percet adok önnek arra, hogy megtalálja a pokolgépet, és esküszöm, hogy nem menekülhet innen élve, hanem teljesíti a parancsomat. Ha engedelmeskedik, nem lesz bántódása. Herrad láthatólag küzdött önmagával. Homlokán verejté cseppek gyöngyöztek, kegyetlen szája remegett a visszafojtott dűtől. Két perc még nem telt el, amikor Ramon felemelte a pisztolyát. Herrad dura felegyenesedett, Leírhatatlan pillantást vetett a fiatalemberre, és az egyik levelekből szőtt szőnyeg alól egy fémládikát vett elő. Ramon óvatosan felnyitotta a ládika tetejét, és belenézett. Minden úgy van, ahogy gondoltam, a pokolgép óra szerkezetre működik. Csobbanás hallatszott, és a veszedelmes ládika eltűnt a tó hullámaiban. Ramon újra felkapta a pisztolyát, és a leleplezett ellenfelére irányította. Csak. – Nem akar meggyilkolni? – kérdezte Herra Dura rekedten. – Szavát adta, hogy nem lesz bántódásom. – És a szavamat mindig és minden körülmények között megtartom – folytatta a fiatalember. – Ön szabad! – Hogy értsem ezt! A csónak már közeledik a cinkosaival. Nos, menjen elébük! Vagy ha nem tud a vizen járni annak dacára, hogy istenségnek képzeli magát, akkor úszon egy darabig. Remélem úszni csak tud, tollas kígyó. És most egy-kettő a vízbe. A fenyegető revolver megtette a hatását. Herradura a vízbe vetette magát, és néhány másodperc múlva már felbukkant a habokból. Görcsösen úszni kezdett. Kiméje az erejét, dicső tollas kígyó? Kiátotta utána a fiatalember gúnyosan, és a motorhoz ült. Herradura hangosan káromkodott és átkozódott, de senki sem figyelt rá. Kis idő múlva a motor berregni kezdett, és a bárka megindult. Ideje volt. A szél percről percre erősödött, és a tavon távolabb sötét esőfelhő közeledett. Remélem nem éri el a csónakot, megérdemelni, hogy a tóba leje a halálát, mormogta Ramon az úszó után nézve. Az egyre növekvő hullámok végleg eltakarták előlük az úszó ember fejét. Fehér tajték zúdult a fedélzetre, és a szétporladó vízcseppek pára felhőt vontak a motoros köré. Sűrű, nehéz felhők tornyosultak az égen, villámok cikáztak, és alig hallható tompa mennydörgés morajlott a messzeségből. Erős benzinszak terjengett a levegőben. A motorcsónak sebesen hasította a vizet. Fél órai eszeveszett szágodás után végre feltűnt a part. Előbb csak a dombok sötét vonala. Később már a szeszélyes vonaló part, a szikrála épült haszienda sárga fala, a dekoratív mangófák és a pálmák ligete, a banánültetvények és a peonok kicsinyházai. A széles homokzátony mellett a motoros bekanyarodott a kisöbölbe. Ebben a pillanatban tölt ki az ivatar oly csattanással, mintha ágyúztak volna. A szél meghajlította a sötét mangófákat és a pálmák derekát. Az eső ellenállhatatlan erővel kezdett zuhogni, és a fehéren felporló páratömeg elborította az egész tavat.